Biografii, memorii Biografia unei capodopere Suflete tari, de Camil Petrescu Cine reprezintă tabloul Ioana? Aceasta e Suzana Boiu. Știi că seamănă mult cu tine? să se semene cu mine, Maria Aceiași ochi, aceeași expresie? Expresie Cum o să aibă expresie, Maria? Este o copie după un portret de mănăstire Poate să fie o copie bună, tot. Este o copie desăvârșită, dar nu poate să aibă expresie Arta bizantină disprețuiește mimica Redând mai desprinderea și fuga de lume Ia la voi, da? Ah. Ce înseamnă maniera asta de a opri un actor, domnule Mavrodi? Ce s-a întâmplat, domnule Camil Pedrescu? Ia la voi! Pentru cei din jur dumneata par sculptat într-o efigie. Statură dreaptă, în profil, frunte ridicată. Nu-ți pleci ochii niciodată. Nici acum, deci, când te gândești cu intensitate la cineva anume. Bine, dar trebuie să fac în așa fel încât publicul să realizeze că eu vreau să evoc acum un anumit personaj. Tocmai de aceea, pentru că aveți puterea să dați viață unor ființe de mult dispărute, trebuie să priviți numai înainte. Să străbateți cu privirea nu numai mulțimea din sala aceasta, ci toate mulțimile care s-au adunat de secole între Suzana Boiu și dumneavoastră. Da, înțeleg. Aveți dreptate, domnule Camil. Foarte multă dreptate, chiar. Da, da, continuați, continuați, vă rog. Suzana Boiu. Figurează drept ctitor a mănăstirii Stiova. Portretul ei era intrarea bisericii pe peretele din. să mă gândesc puțin. dreapta. Deasupra pietrei de mormânt. Uite, ochii mari, fix și arzători. Ocolesc parcă tot ce-i coriciune pământească. Fruntea înarțată și limpede. Vedeți? Vedeți de ce trebuie să țineți mereu fruntea ridicată? Da. Acum când o descrieți pe Suzana Boiu, toată lumea trebuie să înțeleagă cât vă străduiți, de fapt, să semănați. Textul trebuie citit cu atenție și înțeles în sensurile lui cele mai intime. Trebuie găsite și subliniate corelațiile între cuvintele și faptele mai multor personaje sau ale unui singur personaj în momente diferite. Asta înseamnă să interpretezi și nu pur și simplu să imiți, să mimezi intențiile autorului. Doamne Filoti, continuați vă rog. Da. da. Fruntea înălțată și limpede disprețuiește bucuriile de preț mărunt ale celor din jurul ei. Te uiți atât de mirată la mine Jupănițo, acum înțeleg că nu seamănă Suzana cu tine Ci tu semeni cu portretul ei S-a supărat Andrei Tu ești cam bruscă cu bietul băiat, Jupănițo Eu? Bun, Bun. deci în acest moment Maria Sinești a spus ceva care v-a uimit Va a atras atenția asupra atitudinii dumneavoastră față de Andrei Pietraru. Nu trebuie să vă rotiți semnificativ ochii, făcând astfel apel la public să înțeleagă că dumneavoastră n-ați înțeles și așa mai departe. Da, da. Vă, rog, vă rog, vă rog, nu mă învățați cum să mă pot cu publicul. Nu uitați că între sală și scenă trebuie să se stabilească o punte spirituală. Tocmai, tocmai pentru stabilirea acestei punte spirituale între Ioana Boiu și publicul ei, trebuie să renunțați la niște înflorituri de mimică Și pentru că tot v-am întrerupt, aș vrea să vă întreb. Ce culoare va avea rochia dumneavoastră? Roșie, bineînțeles. Eu vreau să fie verde. Dacă dumneavoastră vreți să porti o roche verde, înseamnă că nu țineți deloc la reușita premierei dumneavoastră. Doamnă Filoti, eu atât știu că, tocmai pentru reușita acestei piese, am imaginat o adevărată sinfonie <sus> de culori. Albastrul draperiei din brocart, albul cuverturii de pe divan, roșul pompeian al pereților și al crinilor din vază și mi promis, domnule Mavrodi, că veți face roz de o pernă de ornament albastră Eu susțin că trebuie să port o roche de culoarea roșie Și în sușit, toată această insistență a dumneavoastră Vreau să știu, de ce refuzați verdele? Pentru că sub lumina reflectoarelor, culoarea verde o să mă facă să arăt acvatică. Ioana boia dumneavoastră va fi vegetală, înțelegeți? Bine, atunci așa să rămână Dar să vedem la ce nuanță de roșu să ne oprim hmm. Veți purta o roche de culoare a vișinei putrede Nu, nu, nu, poate nu Nu, mai vine o noapte de vin roșu-negru Da, da, da, dar să nu uit să modific în Note, uh, Notele dumneavoastră Puteți să-mi explicați, domnule Camil Petrescu, ce înseamnă următoarea indicație de regie? Ioana Boiu pune în cele ce urmează în floririi de ironie carabescurile ca pe o lamă de damasc Ironia cu care vă spuneți replicile? Trebuie să fie în contextul respectiv Ca o dantelărie fastoasă Ca decorația interioară a dormitorului Care în felul acesta va reprezenta material Felul dumneavoastră de a fi și de a vorbi E rândul dumneavoastră, domnule Duțulescu da, da. Așa, repetăm scena o, în care Ioana Vrea să-l convingă pe prințul Bazil Să renunțe la duel Pentru că Andrei Pietraru e o slogă Pe da, rog Astăzi seara am întrevedere cu niște prieteni Trebuie să mă duc acolo Întrevederea cu martorii, vrei să zici? Ai primit martori, nu? Închipuiți-vă că da Știi de la cine? Am aflat că de la bibliotecarul dumneavoastră oricum așa ceva Și ai să te bați cu el? Martorii au găsit de cuvință că da E absurd Cu un salariat al tatălui meu Am auzit că e un om cult Nu văd de ce nu m-aș bate cu el așa cum m-am bătut cu alții mai... Absurd, Bazili, absurd Nu, no, dar nu te poți bate cu el De ce, domnișoare? Mulți oameni mari au început prin a da lecții în casele altor Au început Domnul acesta va sfârși prin aceasta Nu mai face niciun fel de studii, E un ratat Dar nu te poți bate cu el Ar fi ridicol Va trebui să-l concediem atunci Și ce să fac? cer scuze să cer scuze? Eu? E mai convenabil Și sfătuiește-l să fie mai bine crescut Că îi se pot întâmpla lucruri neplăcute Bine, dar îmi cereți Nu există altă soluție Că nimeni nu se bate în el cu servitor Facem o mică pauză, doamna Filodină. Da. Da, da, până vine domnul Ciprian. De acord, de acord. De domnule Am Camie Petrescu, aș vrea să vă spun ceva. Da? Vă ascult, domnule Mavrodi. Domnul Cristi, mm. Trebuie totuși să înțelegeți că... <laughs> În sfârșit, eu v-am dat posibilitatea să vă regizați piesa, dar lucrul acesta nu se obișnuiește. Pentru că la noi nimeni nu face regie, nici autorul, nici altcineva. Bine, poate că și aceasta este un adevăr, dar mai ales doamna Filoti, dânsă e obișnuită să aibă ultimul cuvânt și cred că e firesc. De fapt... Eu nu fac altceva decât să colaborez. Adevărul e că aveți o mare șansă cu piesa dumneavoastră și pentru că Maria Filoti a acceptat să joace în Ioana Boiu. E un rol care îi se potrivește. Bineînțeles. În stagiunea trecută a jucat Vidra cu mare succes. În stagiunea aceasta are rolul principal în Heda Gabler de Ibsen. În stagiunea viitoare va juca rolul Arcadiei din Pescărușul de Cehov. Tot rolul de aceeași ambergură cu cel al Ioanei Boiu și niște realizări care pot oferi toate garanțiile. Eu cred că doamna Filoti a înțeles exact rostul intervențiilor mele și dacă este nevoie, am să-i spun chiar acum că pentru trei sfertul din succesul premierei cu suflete tari, dacă va fi premieră și dacă va fi succes, dânsei va trebui să-i mulțumim. Să-i spuneți, să spuneți, spune domnule Camil, dânsă este și o fire foarte sensibilă. Da, da, da. da. E, acum... Să fim sinceri, o artistă ca Maria Filoti să discute fiecare amănunt al rolului ei cu un autor, mă iertați, totuși, debutant, înseamnă că dânsa a înțeles valoarea textului dumneavoastră. Da, da. Ce părere aveți, domnule Soreanu, despre Ioana Boiu? E un rol formidabil. De ce vă faceți atâtea griji, doamnă Filot? Autorul e un om foarte pretențios, atâta tot. Rolul lui Matei Boiu e mai puțin complicat, și totuși ați văzut de câte ori mă înțerupe și pe mine. Dar nu de pretenție, e vorba. Concepția e alta și noi, vechi artiști, n-am izbutit încă să ne însușim. Ce însemna o piesă bună de teatru pe 1906 Când începeam eu să joc Un text valoros și personalitatea unui mare actor Pe când acum tânărul acesta Camil Petrescu El în primul rând ține la text Da Salutare. Bună, ziua, Bună ziua! Cine ține la text? Despre cine vorbiți? Despre Camil Petrescu. Aia ah, s a iar ați avut o repetiție furtunoasă. Ah. Parcă din Italia nu ți se întâmplă la fel. Nu crezi, domnule Ciprian, că acest tânăr dramaturg are o altă concepție despre teatru decât cea cu care am fost noi obișnuiți? Domnul Camil Petrescu crede că piesele valoroase ar trebui citite și nu jucate, pentru că defectele sau calitățile actorilor nu pot decât să le altereze conținutul. Ale cui sunt vorbele astea? Ale lui Urbăzăr, prietenul meu. Mm. Asta înseamnă. Nici mai mult, nici mai puțin decât să desfințăm teatrul Atunci fiecare să citească textul pentru el acasă Și gata, gata Teatru fotoliu, de unul singur Și de ce nu? De unde știți că toate indicațiile de gesturi de mimică Pe care le conține această piesă Nu au tocmai rolul de a suplini la lectură jocul actorilor O piesă, text și spectacol în același timp? Da, în sfârșit asta e ceva. Important este că tânărul acesta și-a format deja un anume fel de a gândi fiecare amănunt al piesei în funcție de ansamblu Sau chiar în funcție de anumite trăsături caracteristice pentru un personaj sau pentru o atmosferă Tot ce există pe scenă la un moment dat trebuie armonizat ca să poată exprima cât mai intens o anumită idee Iar când se vorbea aici despre reprezentarea ideilor, erați de acord cu mine că așa ceva nu se poate și nici nu are rost N am greșit Ce într-adevăr nu are rost E să încerci să demonstrezi că ceva nu se poate, atunci când domnul Camil Petrescu zice că se poate. Ați venit numele Ciprian. Da? Da. Perfect. Ion Sârbu este aici? Da, da, aici mai Repetăm actul întâi, scena 7. Scena 7? Da. Ieri parcă începusem ceva, nu-i așa? Da. Mergem mai departe. Poftiți. Așa. Și Mm. Andrei mm? Uite, tare mi-ar părea bine să fim iar împreună, știi? Ca la liceu ha, Ce viață am duce Așa cum plănuisem noi în odai la Conuian cu Surugiu O căsuță albă sub coastă de munte Cu cerda, Cu cerdac, cu, cerdac, cu caldă și țuică de prunie Iar în colț, lăutar și damigine cu vin. Oh! Unde mai pui că facem avere, bă! Nu țipa, nu țipa A, da, așa e, așa e, bine zici să este speri singur când țip, în bisericile părăsite. Un moment! Da! Un moment, domnul ce vom... Da. trebuie să lămurim ceva. Acum un minut v-ați rostit replica privind în jur, perfect? Spectatorii urmăresc privirea domnului Sârbu și peste ce dau? Peste niște taburete cu aer zglobiu. Cum rămâne atunci cu atmosfera de crepuscul care ar trebui să domine scena în acest moment și cu care dialoguează, de fapt, domnul Sârbu? E nevoie aici de niște jilturi cu spățare înaltă? Le veți avea la repetiția generală, nu? Nu, nu, acum am nevoie de ele Și asta pentru că în orice clipă ele trebuie să vorbească de cultul strămoșilor Fără de care Ioana și Matei, mm. Boiu, nu mai sunt ei Ele trebuie să invite trecutul să ia loc pe scenă Pentru că altfel nu mai avem de-a face cu suflete tari Frumos spus mm. Ce se repete azi după suflete tari? Pinsă. Foarte bine! Aduceți câteva scaune pregătite pentru Heda gabler. Am înțeles, maestră. Așa, așa, așa, așa. vă rog cu spătarul în, Maa, cu în Vă rog, cu noastră! Gata, gata, vă rog. Lumini. Lumina. Domnule Ciprian, vă rog. Darie, eu nu pot merge. Nu poți merge cu mine? Nu. Nu te pot înțelege de fel. De ce nu poți merge? Nu pot. Nu pot. Lumina prin fereastra din stânga! Asta e dar sunt rumeți. Trebuie să vină o lumină pe fereastra aceea. De ce? Cred că e cazul să mai precizez un lucru, și anume, textul dramatic în formula în care l-am conceput eu trebuie citit de toată lumea care joacă sau care se ocupă de acest spectacol. Deci și de maestrul de lumini pe care îl rog să înțeleagă că în această scenă trebuie să fie foarte evident amurgul ce domină cetatea familiei Boyu. Și vă spunem, domnule Soranu, vedeți ce semnificație avea nota de regie ce indica scena invadată de lumină roșiatică de acus? Am înțeles că Dari încearcă să-l scoată pe Pietraru în acest loc care îi sufocă inteligența și energia creatoare. Am înțeles că puterea de viață zâmbetul lui sârbu trebuie să se izbească de întunecime și de miros de mucegai. Dar de ce spuneți că sârbul dialoguează aici mai mult cu atmosfera decât cu Andrei Pietra? Lumea din afară vorbește prin culai. Lumea din prin pietraru, care însă, fiind cuprins de îndoială, nu-i poate fi un bun reprezentant. De aceea, locul său trebuie să fie luat de o atmosferă realizată prin lumină și decor atât de logventă, încât să poată spune singură tot ceea ce ascunde pietrarul sub paloare și de Explic, explic, explic mereu. Aprinde-ți din Așa, nu? da nu mai pomeni. Când s a fi întâmplat asta ca autorul să dea indicații tuturor de la actori până la directorul de scenă? Pe de o parte vrea ca actorii să fie cât mai degajați, pe de altă parte cere să-i se respecte cu strictețe orice paranteză. Cum să se mai desfășoare atunci inițiativa și spontaneitatea actorului, care dau un fond tonul unui reprezentații, transformând-o într-un fenomen nerepetabil și autonom? Așa este. Domnul putem continua. Da, bine. rog. Da. De ce tu, băiat de țărani, iubești fata unui boier cu averne măsurate? Știu <gântu> și eu ha? să spun eu, nu pentru că e frumoasă, nu Sunt altele mai frumoase decât ea Pentru inteligența ei? Iarăși nu Poți găsi această inteligență și la o studentă care nu are decât o singură rochie nu, nu, nu, nu, nu, nu O iubești pentru bogăția ei Da, da, asta e ei ceva în tine, nemăsuratul tău orgoliu, care ar fi iubit-o și fără să o fi văzut vreodată. De ce De ce? Pentru că, în definitiv, ai dreptate. Da, ai dreptate. Numai că tu nu faci decât să explici un lucru pe care eu îl constat de multă vreme. Dar dacă în afară de inteligență și frumusețea ei... Numele moștenit, palatul, luxul care o înconjoară Toate astea o înalță de nu mai ajunge nimeni E bine, Darie, o iubesc și pentru numele, și pentru palatul ei Pentru echipajul, pentru toaletele și cărțile ei Pentru călătoriile pe care le-a făcut Pentru toate lucrurile astea care fac din ea o ființă depărtată de lume De forfota, de toate zilele e un exemplar unic Pasiune rece, domnule Ciprian! Și ce înseamnă, mă rog, pasiune rece? O combinație de cuvinte și mai ce? Acoperă ea vreo realitate? Pentru mine, acoperă. Și tocmai de aceea există Andrei Pietraro. Personajul pe care l-a interpretat dumneavoastră este stăpânit nu de iubirea propriu zisă, ci mai mult de decesătura ei intelectuală da. Deși o simte concret Deși suferă din pricina ei cu toată ființa Iubirea este pentru el O lume pe care o dorește Pentru absolutul ei Pentru depărtarea și puritatea ei Pentru toate caritățile pe care le implică Atributul de prototip superior Al celei față de care are acest sentiment mm, Aceleași cuvinte Le-a spus și Marie Filote acum câteva zile e adevărat? Cu o singură excepție îmi pare bine că ați demarcat-o. Acum aici ați recunoscut că, totuși, această atât de faimoasă pasiune, regea dumneavoastră, este un sentiment. Oricum, la Andrei Pietraru este vorba de mai mult sentiment decât la Ioana Boiu. Dar nu credeți că aceste cuvinte mai mult, mai puțin, nu prea se potrivesc cu sentimentele? Deloc. Deloc. Ioana Boiu e o ființă mai rațională decât Andrei Pietraru, care, drept dovadă, poate să joace rolul de arivist fără să-și dea seama. eroi dumneavoastră ar trăi dacă nu ieri să cătui... Haide treci de fantome. Constat cu plăcere că v-ați însușit perfect limbajul eroului meu. Ar trăi dacă ar avea inimă și stomac, nu numai gânduri. Ar trăi dacă le-ar fi și sete și foame. Gata, gata, domnilor. Vă mulțumesc pentru astăzi, să ajungem! pe mâine în condițiile acestea premiera pe care o pregătiți nu va fi piesa mea Domnule Autor de Suflete Tai E duminică, e soare Citiți o carte Ce vă pasă, n-aveți un rol de interpretat Oho, oh, și încă ce rol Bine, bine, bine Ai adus șacul? Adus. Iar eu am adus piesa Nu facem o partidă? Ba da Dar mai întâi discutăm mm. În scena din Iatac Erol Dumitale se comportă penibil Și cu toate acestea Andrei Pietraru nu este niciun moment ridicol Asta pentru că Niciodată el nu vede oamenii Așa cum sunt El ori urcă pe socul absolutului Lăsându-se dominat de ei Și atunci excesele îi pot fi explicate Prin dorința de a crește ochilor mm -hmm. Ori, așa cum se va întâmpla În continuare în scenă asta Pietraru îi coboară pe cei din jur În haosul nimicniciei mm -hmm. Îi domină la rândul său judecându-i Și fiind bineînțeles din nou excesiv mai știu eu a cui victimă sunt? Se întreabă el De fapt, câtă luciditate, atâta drama Cât de complexă și de bruscă este viața Pe lângă rezolvările fieiere și complicate ale artei Și pe de altă parte, cât de adevărată este arta <fie> Da, dar ce forță, ce voință trebuie să aibă Andrei Pietraru Ca să se ia la întrecere cu personajul unei cărți și să facă acest lucru conștient. Asta m-a pasionat și pe mine de la început. Înțelegi? Andrei Pietraru e un alergător de cursă. Sau, nu. Nu, uite, închipuieți că un circ are două arene. Una principală, alta secundară. Fiecare cu câte un mare trapezist. Da. Ei bine, unul dintre ei, cel din arena secundară, Trebuie să-și facă exercițiul astfel încât să atragă toate privirile din sală. Și pe cele îndreptate spre colegul său. Exact! Hm. Și atunci, el renunță la orice măsură de siguranță și execută salturile cele mai neburești cu putință. În cazul nostru, trapeziștii sunt Julian Sorel în arena principală și Andrei Pietraro în cea secundară. Da. Un conflict cu n-am mai întâlnit în viața mea de actor. Bine, bine. Bine, o să vedem noi lungi și o să faci la repetiție. Hm. Acum însă, ce aștept eu de la dumneavoastră este... Prima mișcare a Acestei partide de șah Care stă să înceapă Poftim Cal F1 E3 da. Cal B8 C6 <laughs> Ce spui, domnule, te Nu o glumești? No, no, no, no. <laughs> nu, nu, nu, nu Nu o Ridicol, și acum ridicol Dar să înțelegi niciodată ce se petrece sub ochii dumitale. Hotărât lucru, nu trebuie să mor Cum nu pierzi dumneata nici un prilej ca să mă readuci la realitate Știi dumneata cine e ridicol dintre noi doi, domnișoară? E bine, dumneata ești bine crescută, cultă, manierată, iar eu sunt aici adevărat, ca viața însăși. Nata, vorbești de cărțile citite? Nata, care îți compui rolul? Vorbești de viața adevărată? Îndreiești viața ca mine în astă seară, ești ca în largul unei mări. Ah, dacă mai fi înțeles de atunci, dacă acum câțiva ani. Simțeam în mine tăria să prăbușesc o lume și puteri să reclădesc alta Dar a trebuit să te întâlnesc pe dumneata, mormântul mândriei mele Domnule Taci, taci, taci Dacă ai ști ce am sacrificat Ce am sacrificat ca să rămân bibliotecarul domnului Boiu Când toți mă socoteau în fruntea generației mele Pentru patima asta fără sens Tot ce era iure și al vieții în mine s-a topit zi de zi În focul înăbușit al iubirii La vârsta mea n-am făcut decât să iubesc Puterea cu care mă simțeam în stare să înfrâng viața, n-am folosit-o decât ca să mă înfrâng pe mine, să ascund totul, tot mai înșurubat în mine, însumi. Domnișoară, nici dumneata și nimeni din lumea dumneavoastră nu va pricepe niciodată imensitatea sacrificiului pe care l-am făcut pentru dumneata. E o poveste stupidă, domnișoară. Cândva la Greci, un tânăr care furase o vulpe, o ținea ascunsă sub haină și ca să nu se dea de gol, a lăsat-o fără să clipească să-și înfigă colții în pulpa lui. Mușca din mine mândria pe care nu o bănuiai Și eu nu clinteam de pe drumul pornit It's paroxistic, domnule Ciprian Aici este nodul piesei Cred că greșiți, domnule Camil Petrescu Consider că punctul culminant al piesei Se petrece de-abia în finalul actului 2 Și nu acum Evident Evident. Pietraru ar învinge definitiv pe Ioana Boiu. Când oare nu o să mai judecați piesele după schemele piramidei voastre clasice, declanșarea conflictului, punctul culminant, rezolvarea conflictului? Pentru mine, teatrul înseamnă stare de tensiune intensificată sau încetinită în funcție de evoluția revelațiilor de conștiință. Ori scena pe care o interpretați acum dumneavoastră reprezintă momentul în care Andrei Pietraru devine stăpân pe sine și pe situație. Și aceasta de ce? pentru că acum el neagă tot ce a admirat altădată, pentru că trăiește absurdul golului rămas în urma idealului negat și tocmai perspectiva acestui gol de dă puterea să lumple umple de data aceasta prin concretul faptelor. Să vă repet pentru a oară, lăsați-mă să joc omul care este Andrei Pietralu și nu ideea. Nu știu, domnule Mavrodi, nu știu cum o să se termine. Dar bine că mi-am adus aminte. N-am văzut niciodată repetându-se tabloul întâi din actul trei. Îmi pare foarte bine că ați deschis discuția, domnule Camil. E, cum să zic, e vorba de povestirea doiului dintre Andrei Pietraru și Prințul Bazilu, așa? Exact. E bine, forma aceasta de a povesti o scenă care deci nu se desfășoară sub ochii spectatorilor, da. nu mi se pare prea ingenioasă din punct de vedere dramaturgic. Domnule Mavrode, am obosit. Mă lupt cu toată lumea, de la decoratori până la actori, să nu mi se deformeze textul. De bine de rău, am ajuns cu pregătirea spectacolului într-un stadiu foarte avansat, ca să aflu acum de la dumneavoastră că nu mi se va juca un tablou. Și totuși, în acest duel a cărui relatare dumneavoastră o găsiți atât de puțin reprezentabilă, eroul meu își revendică dreptul de a se bate cu un prinț. Aici este turneul în care ies învingătoare culorile dragostei lui. Foarte interesant, foarte interesant, domnule Camil, însă dacă îmi permiteți, eu îmi voi menține părerea. De altfel, întrec spectacolul s-ar lungi peste măsură. Dar n-aveți, n-aveți nicio grijă, va fi un triumf, domnule Camil. Să sperăm, domnule Mavrode. Domnule Rovinescu, salut, domnilor! La, poftiți, poftiți, domnule Camil, poftiți mai în față. Bună ziua! Ce mai faci, Camil? La teatru, la bibliotecă, iar la teatru. Crezi că premiera cu suflete va fi un succes? Mavrodi zice că e un capodoperat. Duminica trecută ați lipsit de la cenaclu. Am scris, cum ați spus dumneavoastră, poezie de notație. Degeaba vă supără termenul. Cred, de altfel, că este formula în care poezia dumneavoastră se încadrează cel mai bine cu putință. Formula dumneavoastră acționează ca un pata lui Procus prea scurt pentru versurile mele. Poate că sunteți împotriva formulelor în general, ca mod de exprimare a unei judecăți critice. Împotrivă. Dar formula care cred că se potrivește este cea a cunoașterii plastice. Cunoaștere, de acord. De. Dar de ce plastică? Pentru că se bazează exclusiv pe imagine. Cunoașterea plastică reprezintă exact sinteza pe care am dorit-o între versurile de început ale fiecărei poezii, ultimii pași, de fapt, pe pământul concretului și tot restul textului poetic care se înalță în domeniul pur al ideilor. Dacă aceste versuri de început nu vă caracterizează, de ce nu renunțați la ele? cum să renunți? Nu m-ați înțeles. Bine, să încerc altfel. Prozaismul poeziei mele e... E primul plan din pictură, dincolo de care se întinde infinitul imaginii. Știți ce se spunea despre Broigel, bătrânul? Că în tablourile lui oamenii sunt ca niște furnici. La ce bun să prindi străsăturile realului atât de minuțios când scalzi apoi totul dimensitate și veșnicie, se mirau unii. Dacă ceea ce vroia Broegel să picteze era universalul, oamenii nu puteau fi decât de mărimea furnicilor. Și totuși, Chiar așa fiind, ei trebuiau să fie prezenți. Așa și aici. Nu v-ați gândit niciodată că Notațiile realiste sunt absolut necesare pentru ca întinderea câmpurilor de luptă, grozavia, spaimei și așteptării tot stăpânitoare din poezia mea să nu devină o simplă fantasmagorie și că totuși importanța lor nu este mai mare ca unor copci în real? Da, sunt de acord că nu trebuie să existe o înțelegere orizontală a fenomenelor. că trebuie să existe un anume simbolism dincolo de verosimilul imediat. Da, de ce nu căutați expresivul și vă opriți la insinfiant? Ah, dumneavoastră Îmi faceți reproșuri, domnule Aderca Dumneavoastră care vă considerați Adevăratul reprezentant Al adevăratului teatru abstract Dar în piesele dumneavoastră Tot ce constituie conflict Se situează în afara Conștiinței eroilor Care are dramele ei Dincolo de sentimente și de impulsuri biologice Marmai, Conflictele dumneavoastră Se situează în afara A tot ceea ce este Substanțial în om Substanțial Substanțial înseamnă Tot ceea ce e creație A omului De-a lungul timpului Astăzi și în viitor Înseamnă valoare și ideal Înseamnă idei Iar în privința regiei Domnule Felix Aderca Dumneavoastră mergeți pe urmele Teatrului naturalist ca decor și ca interpretare Actoricească Singurul teatru Dacă o artă vrea să-și păstreze individualitatea ea trebuie să-și înnoiască și recuzita, dar mai ales conținutul mm. Trebuie să aspire la crearea unei lumi cu legi și limbaj propriu Poate că la urmă urmei ar trebui ca în secolul XX să facem altceva decât să imităm vechile mituri Domnul Sebastian, ce scrie pe cartea dumneavoastră de vizită? Admirator din prietenie sau din convingerea domnului Camer? Aș vrea să vă mai spun doar atât în piesele mele, drama sporește prin noi descoperiri ce au loc într-o conștiință aflată în căutare de certitudini. Mm -hmm. Ori așa ceva nu există, și atunci cine e lucid, suferă. Hamlet. Ea, asta e. Cum parcă n-am ști ce înseamnă Shakespeare. Nu știți? Da? Nu știți, pentru că și atunci când citiți, imitați imitați o interpretare o părere a cuiva atunci după dumneavoastră de ce suferă Hamlet în mintea lui se bat cap în cap imaginile despre oamenii alături de care a trăit pe care i-a cunoscut și pe care nu încetează să-i descopere sub alte și alte înfățișări în funcție de care se transformă și el permanent Hamlet suferă pentru că e lucid De ce să fii trist, Camille? Piesa ta de-abia începe să trăiască Oamenii o vor prelua Din generație în generație Alți și alți actori o vor juca Din ce în ce mai bine Tot mai aproape de felul cum ai vrut totul. Actorii sunt șocați De instabilitatea de caracter Dar este o dovadă Unor multiple disponibilități spirituale Uite-l și pe Rebrianu. Vă salut. Mă rog, ai venit da. de mult Adine, Să urcăm atunci în marile apartamente da. Noi venim din Câmpineanu ah. Ce mai face Lovinescu? Ascultă, sfătuiește, ca de obicei Lovinescu este unul dintre cei care te apreciază cu adevărat Mă apreciază, dar nu mă înțelege Da, așezați-vă Eu am să fac niște cafele Cum a fost la Cenaclo? Ca de obicei Camil s-a contrazis cu toată lumea. În general, însă pare nemulțumit. Nimic nu-i mai place din ceea ce a făcut până acum. E, firesc, se apropie premiera. Poate că o să ți se pare ciudat, dar el însuși. Ar vrea altceva. Dar ce, altceva? Știu. Odată mi-a spus că ar vrea să scrie un roman, știu eu. Dar ce fel de roman? Vorbea despre un roman care să continue atmosfera din versurile despre război Un roman cu eroi din familia lui Pietraru Ce s-ar fi întâmplat cu tine, Liviule, dacă n-ai fi avut succes acum doi ani cu Ion? Ah, nu știu, dar nu cred că azi ar mai fi fost gata pădurea spânzuraților Vreau să spui că n-ai mai fi continuat? Ba da, ba da, aș fi continuat, cu siguranță nu știu dacă există o lege a afirmării valorilor Dar eu cred în ea Atâta doar că uneori din pricina insucceselor Te cuprende îndoiala Ce să zic atunci eu Joculierelor nu se joacă Act venețian nu se joacă Ai retras da. jocul cu zece zile înainte de premieră Pentru că n-ai vrut să schimbi niște replici Schimbasem și așa destul Și câtă muncă, câtă muncă Joculierelor l-am făcut și refăcut pentru atmosfera din act venețian am studiat până și pictura lui Caneletu Și eu am refăcut Ion de șase ori Dar eu nu am liniștea ta, nu am puterea ta de a aștepta la infinit Am impresia că pe tine nemulțumirea te incită la creație Nemulțumirea mă incită la polemică, iar polemica la creație ha, ha, Uite un titlu de eseu pentru mine Polemica și spiritul artistic modern Dar Și de unde începe cu exemplificările? Din romantism? Romantis. Bineînțeles Acum. De la tumultoasa reprezentație cu Hernania lui Hugo Aș trece apoi la simboliști mm -hmm. Ce face Verlaine altceva decât să polemizeze atunci când scrie Arta Poetică Primul manifest, să zicem, al simbolismului A, Epoca junimi odată cu care apare spiritul polemic în presa literară Este totodată și epoca marilor clasici Nu, nu, nu e vorba numai de presa literară Criticile lui Maiorescu sunt operele de artă ale unui spirit polemic. Apoi, Eminescu, Caraceale... Deci nu mă așteptam să vă înflăcărați așa de tare. De fapt, amândoi sunteți scriitori și faptul că v-a incitat relația aceasta spirit polemic-creație nu dovedește altceva decât că fiecare dintre voi scrie polemizând indirect cu ceva. Ah, da. E un adevăr pe care eu cel puțin îl resimt foarte puternic ori de câte ori încep să scriu ceva. Ah, de pildă! Cum ai început să scrii Sufletetare? Pe Andrei Petraru l-am văzut născându-se în contrast cu eroul lui Standal, asta acum doi ani, când eram la Timișoara și editam revista Limba Română. De ce să pierzi atâta timp? De ce să-i rosești atâta intrigă cum a făcut Standal, mă gândeam eu, dacă totul se poate rezolva prin lovitura de gonga unei voințe ce odată dezlănțuită, supune totul în jurul ei. Dar dacă îi scriu un roman pe tema asta? Descris, am să scriu un roman, dar nu cu tema asta. De fapt, N-are importanță prin ce experiență va trece eroul meu Dar cu siguranță că îl voi pune într-o situație În care să poată fi surprinsă concretețea vieții însăși Părerea mea este că întotdeauna cauzele trebuie căutate între fapte În pauzele și tăcerile pe care istoria nu le consemnează Atunci acolo unde se chinuie omul roz de îndoieli Da, acolo unde îl chinuie neliniștea opțiunii între două nopți între nopțile dinaintea unor mari evenimente, care odată străbătute, îi vor da certitudinea cunoașterii. Mm -hmm. Așa, după cum te știu, va fi un roman fără stil, fără prețiozități și pitoresc. Va fi romanul experiențelor al faptelor autentice. Da, bineînțeles, bineînțeles cu asta sunt de acord și eu. Strălucire stilistică înseamnă lipsa precizii, a mișcării, a vieții însăși. da. Autenticitatea unei experiențe Care să se dezvolte pulsând Din propriile ei celule Pentru că este o experiență Suportată de un personaj Cu un complex În stare să trăiască aceleași fapte Sub alte și alte înfățișări Ce De ce voi Tată. Cu atât de ridicolă introducere, omul acesta vrea să-ți spună un lucru foarte simplu. Că sunt nevasta lui. Tu? Ieși. Ieși numai decât. Tată. Ești? Ieși, te rog, numai decât. Lasă-mă cu acest gunător de zestru. Mișelule, până într-atâta ai corupt inima fetei mele, încât a putut să facă pasul de azi? Prin ce mijloace, prin ce taină te-ai insinuat în sufletul ei? Ce ai sperat? Ce bunia au încolțit în capul dumnei tale de descriere? Am iubit-o. asta e tot și am înțeles. Am înțeles că sunt un suflet deosebit. Suflet deosebit? De ce ești deosebit? Ce-și dumneata mai mult decât orice om cu carte și de la țară? Un student întârziat. Dar v-ați gândit la fata dumneavoastră? Nu e vinovată decât că mă iubește. Iubire? Și aceea iubire. Ce se poate dura pe o iubire? Te-ai întrebat ce va fi după aceea? Nimic din ce s-a făcut în neamul meu nu s-a făcut prin desmățul iubirii, ci prin o renunțare, prin luptă, prin înfrângere. Ea știe numai de o deșănțată nebuna aceea de Suzana, Care ne-a făcut neamul de râs, Aruncându-se în fața lumii de gâtul unui bărbat. Ar nu știe că în vinerea mare, în 1642, Patru fete din șapte copii ai vel logofătului Manole Boiu S-au călugărit toate odată, Pentru că averea să nu se împartă prin moștenitori Și neamul să rămână astfel puternic. Într-o zi De s-a cutremurat țara Și plângea toată lumea Preoții Până și vlădica în biserică Nu știe zănateca Nici de fata lui Vasilii Boiu Care rămasă văduvă Cu trei prunci La 19 ani Nu s-a mai căsătorit Ca să nu strice căminul copilului. ei eh, Dar să se vindece de dezmăți și de fumuri O închide O veți închide? Nu va ieși de la Dorcan până nu se va vindeca de capricile împrumutate din cărță. A avut toată libertatea pentru că am crezut în ea. E voi arde biblioteca. Se va vindeca. Domnule Soareanu, domnule Soareanu, în timp ce spuneți toate aceste lucruri, trebuie să faceți un singur tur complet al scenei. Or, până acum, dumneavoastră, ați înconjurat scena de vreo trei ori. Nu fac altceva decât să urmezi indicațiile dumneavoastră în care repetați cu insistență că Matei Boiu se plimbă apăsat. Nu poate sta locul meu. Da, e, domnule Soleanu, indicația no. mea nu se referea însă la numărul nu <gătă> care încă da. adică nu o vezi, dragă Vienu, la fel de neobosit ca în 1914 când se zbătea pentru înființarea oprii românii. Atunci, într-o singură zi, Redacta programele de sală Vorbea cu artiști, cu regizori Cerea audiențe Am auzit care de gând să deschidă un cerc de teatru În care să dea lecții de dicție și mimică Foarte bine Nu știu dacă e chiar foarte bine cum mi-a povestit odată Cum își citește Camil Petrescu piesele în Cenaclu Și vorbea despre o interpretare Marcată de nervozitate și precipitare de o citire fără nuanțare și fără frazare Se poate Și totuși toată lumea știe că atunci când este vorba de un moment dramatic Nimeni nu îl întrece pe Camila în obținerea efectelor celor mai puternice Bună ziua, domnule Vianu, poți să văd doamne Bună ziua, bună Ce ziua Ce mai faceți? Am venit să vedem cum se descurcă un suflet tare Minunat, ascultați-mă pe mine, este o capodocă da, da, da. Există o anume undă de lirism autobiografic În felul cum sunt concepuți lui Camil Datorită acestui lucru, gelul Roscanu Pietro Graal, Andrei Pietraru, au toți același patos al existenței pe care nu l-am întâlnit la nimeni altcineva decât la Camil. Aceeași putere de a trăi la lumină și la umbră, aceeași împletire de poezie și violență, de liniște și dramatism. E interesant cum vor evolua calitățile sale de analist. Și apoi toată bogăția de note regizorale dovedește în cele din urmă un real talent epic. Este știi ce dovadă să dai Iar dovezi În toate buzunarele dovezi Zi și noapte dovezi, veșnic dovezi O dovadă albă, de dincolo de lucruri Asemenea cu cerul unui fulger La un pas de tine Care să-ți arde privirea asta uscată O dovadă definitivă <sus> Iată cineva crede Că se poate dovedi orice Da, dar ascultă-mă, dacă m-aș Mai crede? <sus> să te omor. iar să te omor? Dar dacă m-aș dacă în sfârșit m-aș omorâ da, vorbești de moarte ca atunci Crezi că Ioana, n-am mințit niciodată Dacă m-aș Dacă m-aș ai crede? Amen, ca dumneata nu se omoară, domnule Și sfârșești odată cu revolverul acela Ajunge cu șantajul acesta de prost gust A putut să prind odată Asta e tot Ce ai înțeles Simți că m-ai prins în capcana cuvântului Ah, cineva trebuie pedepsit. Chiar dacă aș auzi revolverul dincolo, tot n-aș crede. Nu mai e nevoie să crezi. Fac acest lucru ca să fiu eu însumi. Plătesc cuvântul Smols Cu un preț pe care cred că în felul acesta nu l-au plătit niciodată. Strămo și Andrei? Andrei! Pe dumneata te-am ucis în mine. Ești moartă. Mai moartă decât dacă n-ai fi existat niciodată. ascultat emisiunea Biografia unei capodopere Suflete tari de Camil Petrescu Scenariu radiofonic de Elza Cenușă Au interpretat Gina Patrichi, Ion Marinescu Emil Hosu, Constantin Brezeanu Nicolae Lucian Botez Matei Gheorghiu Cornel Coman, Adrian Georgescu Val Sândulescu Corado Negreanu, Lucia Mureșan Sorin Gheorghiu Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreișic. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Cristian Munteanu.